Falëndërimët janë vetëm për Allahum Subhanahu wa Teala Allahum Zotin tonë e falëndërojmë për e ti falje dhe udhëzim kërkojmë Salavatë dhe selamat për shëndetit më të miram i pengamberin e fundit Muhammed Mustafan Alehi Salatë vë Selam Bishok të ti besnik, bifamidin e ti të ndërshme dhe shdo besimtari Cili e ndjekë rrugën e ti më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote Të ndëruar të pranishëm Ne tendojm disa minuta para xhutbes së xumas, se os fletojm nga libri i Zotit, nga mësimet e së ati gazbritur Allahu subhanahu wa taala, udhim dhe drejtim për njerëzimin. Kemë ngel tek surrat e fundit gati të Kur'anit, na kanë bërë diku edhe 12 sure për ta plotësuar kët gjuz, gjuzin e fundit, ndarjen e fundit të Kur'anit. Sot jemi Mesurën më të shkurtër gati në Kur'an është e parafundit nga ë shkurtësa, ë surja Inna a'atayna kal-kauser, ke, surja më e shkurtër. Do sa këto sure të sin do të plasim sot, sura 103 me radhë, ë surja domethënë e dytë në radhë për nga shkurtësia. Mirpo shumë prej dietarëve kanë thënë, kjo sure është njëndër më të mdojat për nga pesha E kemi përshemë u surën uh, Kull huallahu ehat Se në do të avim para uh, faqen e fundit E sila është një nga surët më të lartë të Kur'anit Kull huallahu ehat Dhe në për këtë sure Djetarë gjithashtu kanë ngrit një pesh shumë të lartë Dhe një konsiderat të veçanë Për me anatë dhe kuptimet e kësaj sureja është sureja e radhës Suratul Asr Suratul Asr Suraja e Asrit Asr është koha është një emërtim, sinonim Nga sinonimët e shumët e të kohës Vërshemë o dhe është sinonimi i vaktit Vakt, vakt, me vav Dhe gjithashtu a rap të përdori Në një grumbull të madhë të emrave Të satë ja kanë vendosë kohës I kanë vendosë edhe Asr Ja kanë vendosë edhe Asr Dhe Asr ka arë në Kur'anë Dhe ka ardhe vakt Ka ardhe dhe vakt Mikat Ek së të mëra Kjo surë Njëri nga djetarët e mdojtë të muslimanve Muhammed Ibn Idris e Shefi Imami nga katër imamët të muslimanve Ka dhanë një fjalë të një orë Për këtë surë Ka dhanë Sikur njërzimit Kjo shumë rëndësi që ta kuptoj shërëndësin e surës Para se me zbërthime anane E vetë surës Ka dhonë imam Shefi Iju, rahimehullah, ka dhonë sikur njerëzve, mos të, mos të kishte zbritur, as një sure tjetër, i ashta kësaj sureje, suratul asër, le kefet të hom, do të ishte e mjaftu eshme për drejtimin e tëre dhe ngritin e argumentin në bita. Ro, sikur, zoti, jo në gjelë gjelë, sikur, a ju s'ka ndohë, po kjo do me tregu për rëndësine kësajna, Ka do nësikur Allahu as një sure tjetër mështë të kizbrit Vetë surën asër Do të mjafton të njërzimit Për ta meditu Dhe për ta zbërthy u zimi nga, nga kjo sure Pro një sure e madhe Me përmbajtje Shumë të të lartë Do të shumë i me lejnë Allahu të bareke Vëtëala Thëdë Allahu gjele gjeleluhu Bismillahirrahmanirrahim Wal asri Innel insana la fi khusrin Illel ledhina amanu Wa amilu salihati Wa të wasawu bil haqqi Wa të wasawu bil sabëri Sadak Allahu le adhim Të vërtejtën e ka thënë Allahu Subhanahu Wa te ala Këtë sure, këjtë e dim Asë është nga sure të shkurtra Razakon ishtë, kër i mësojna surët e vogla Apo fmitë, kër i mësojna Mufal, e mësojna Kur'ani Ndishka nga Kur'ani Gjera të parës kër i mësojna Ashtë këllu Allahu e had Tëbët jeda, ebi leheb Ekshtë të më radhë prej sureve Lila e fi kurejsh, ndërtojë mësojna edhe, u alë asër Sure e shkurt, tri a jetë i ka Por se dë me thani i di ka shumë loja, qështë dë të ashojnë Qështë dë të ashojnë Fidhëmisht, e pa metodologjinë e Kur'anit në betimin e ti në kryesa Edhe përmendëm këtu atë regullën e njohër juridike E qëllat duhet edhe këtu ta theksojnë parasetim në sure Në surë Allahu betohet në qka doje për krejesave të veta, ndërsa robin nuk gudzon mu betu pës në Zotin. Ande ka thonë për nga mberi, a.s.a.s.a.m. Men ahle fe bi ghejri lahi fe kad e shrake, aj i cili, betohet në dikant tjetër jasht të Zotit. Qëshin dë gjojnë plot për njerëzve, fa të kësish pasha buken, dë bajnë bëjnë fëmijën, dë bajnë bëjnë atak, pasha që këtë u shkë hem të pi, duke me nduaj se përrit muabetin a i po e zvoglën Allahun gjele gjelelu në zemrën e ti jo në realitet hasha u e kella pra a i tu dash me rrit muabetin e mër ujin si apo buken apo e vladin as buka, as uja, as e vladijot si janë përbetim ato përbetim është Allahu subhanahu e teala sepse njeri pse betot pra kur njeri fol-fol si kur dikush si beson e githot pa shakta dhe mon po ta vërtetoj muabetin E moabeti me ka bëhot i vërtetum me dika në të madhë E qishë mundet me ujti me vërtetum me e vlad Së mundesh, dush mu betun Allahu në gjelë gjelëluhu E Allahu pëse betohen kryesat e tina E dikush të të tash pëse a i betohen kryesat e tina E para, para se me i në detal, a ju zoti ti e robi E para A në neve kemi përmenë se shumë brej sahaveve kër i kanë diskutu urëcit e shumë A jetëve, ka në thonë ajo zotit, ti e robit Pse po vetë ma shumë? Përëm jaftonë se ti e rob E ajo zot A i betohet në qka dojë dhe ka thonë Musu betohet jashtë të meje, kaq Por djetar janë mundu me indjer Me indjer dobit e E betimin nga onë Allahu Tebare Kjovetala Pse zotit betohet në krejesa Sepse Allahu Gjelle Gjelalu është aji cili ka kriju të gjitha Dhe aji e indjer në pahë njërën Cilën të dojë Pasha këta Pasha këta, sepse aje ka kriju E ku është esenca e betimit të allohu të bare kjo e tjara Sepse smud me kriju kur kush Ti kur thu pasha e vladin, ti se ke kriju ata Ti e vos e vep Nuk mund është mu, mu betun ata se ti se ke kriju e. Pra ti nuk i e i zoti atina Ti e prindi atina I e baba atina Por nuk je kriju si ati Andaj allohu u gjellohara Kryon nga azze në diçka dhe dhe betohet dhe betohet. Andaj në këtë, këtë surë kemi betim, betim të shfuqishëm. Fadallahu te bareke ve te ala wal asri. Innal insana lafi khusr. Shigoni dhe pastaj do ta shohim na se si është ky betim i fuqishëm në jetën praktike. Fadallahu jelle ala. Pasha kohën. Innal insana lafi khusr. Vërtet me pa dyshim, pa më dyshje Insani, ketë insani Këtë thua të insani, ka përështim ketë insani Lefi khusrin Vërtet është i gjitëm dështim Jo i dështuar, i gjitëm dështim Për Nëse dështimi materializot dhe portretizot Dhe në një vend do të portretizot dhe akiret Ajo është i gjitur aty E shka e ka bëmë u gjitë në këtë dështimë, do të shojë me rejnë Allahutë të bareke, u e tjala. Pasha kohënë, shumica u lemave kanë thanë, koha është kjo përqëllimë, sahatët tonë, dakikat tonë, pra sekundi, minuti, sahati, ora, java, dita, java, muaj, viti, ekstumeral. Pra kjo është përqëllimë, u e lë asërë, kjo është mendimi shumicës e komentatorve. Disa komentator kanë thënë wal asri pasha fundin e ditës. Pasha fundin e ditës. Pra fundi i ditës është duke perëndu dielli. Kjo është njëra nga së një ranë nga kuptimi se ne kanë përmend dietarët. Disa dietarë kanë thënë wal asri pashakohen në kuptimin asr e ka për qëllim i kinjis. Namozin e kinjis. Pra Allahu ju lë vë ato Pasha namazin e i kindis Sepse i kindis në gjuna rapve i thojnë asër I thojnë asër Eksumera Dhe disa djerë kanë thamë Se kjo është betim në jetët e njërzve Apo jetën e Muhamedi sallallahu Alejo sallem Nërsa këtë të kuptime, kuptime i mbledh kuptimi i parë Se është për qëllim koha është për qëllim koha Për dalim nga asër Që i thojnë kohës Ky emër Ka një Zanafil Pse arapti kanë thonë Kohës asër Asër në gjuna arabe Ajni, Sadi edhe Raja Argumentojnë për zdo sen shka shtrydh Dhe e njerë frytin Për zdo sen shka te e kapë Dhe e shtrydh I thëjnë asër Arapti kanë thonë Kohës asër Se shtrydh ajo Ajo shtrydh Andaj Allah u gjelë gjelalu e ka o mor këtë emër dhe u zhbetu me këtë emër për shemb nuk ka thon pashavaktin edhe pse për çellim vaktio koha o qadano el asri që të aludoje ata që ja kuptojnë arabët pas ashtrydhsin ku shtrydh tije kush të ka thie kush ti ka, ka bogjë thotjet koha lo ti çka të ka liksu çka të ka dobçsu çka të ka ndryshu çka të ka smu koha lotime kalimin e kohës ajo të ka shtrydh tije qëka t'i ka sjelti brengat qëka t'ka shqetësue koha pra, kër ka ndryshu koha pra, ke, ke kalu e zaman të caktum ti ke kalu në një lojtë të shtrydhjes të silën si cëli e ka me mëngjyrën e vetë pra, asër i thëhin kohës ndërsa në zana filë është diçka qka shtrydhe cilat t'hargjon dhe t'konsumon djetarë kanë danë Allahu Gjeli Gjelalu është betuar në kohën nga se koha momentale koha e gjenerit e gjeneve e njerëzve prokreti kjo shtatis sot do jeton kur shndrohet na xirat çka shndrohet kjo mar rrezikshmecia që ekziston andaj mam shivi imam, imam shavi e rahimanullah ka thon më pas mos më pas briz vetë kjo sure kish mjaftuaj ne këtë sure kemi lexuar moti e lexojim për fëmi e këtë e lexojë trajete ka Mirë po, këtë do me thaë një që ka i kanë zirë ulemat Pak sa dalojnë Dhe shumë dalojnë nga ajo që ka e perceptojnë njërzit Para mendo, jetar kanë dhënë Koha Kur të shëndrohet në khiret Në që ka shëndrohet O në gjenem, o në gjenet Pro koha jotë në që ka ti sot E jeton, dakikat që ka ti i ki sot Qa ti e ndhënë në mundësi Ato janë të mamë ti e ndërton Në gjenetin të anë apo gjenemin të anë Tia e që ka ambush. Dhe kjo është më e rrezikshmja, sepse për një 60 vjet, për një 50 vjet, ti ohin xhennet për gjithmonë Allahun apo fitënë, ohin xhenan për gjithmonë. Kjo rrezik. Lo no, parlamenton një njeri i u shton puno 60 vjet, shpërblehena pafund. Ne e pamendëm ligjratën e kaluar se ahiretin nuk mund më të mëpjestu dhe më shumzu më këtë dunjë. Kalkulatori s'ka mundë si, përshemull ti e banë e sopë, mishti një qinarë oj fitoj qekax, në regull, mishti dhëtërë oj fitoj qekax, në regull, mishti një qinë mjarë oj fitoj qekax. Mirë, nëse e, e mëra khirejti, dhe më nësh me vo krasim me këtë du një, qka të delë, hëjtë zë delë. Ta jo, ja, pa fundë, dhe pa fundësia s'ka mundë si më mu fundë në në kalem, asë në kalkulator, nuk e ze kalkulatori, atë e cila është pa fundë. Andaj shiko Allah u Gjelluarë si është betu me një butim betim të fuqishëm Pasha kohën Zamani Koha shumë e madhe Dhe ajë cili se shvidzon kohën Ajë cili se shvidzon kohën e tina Ajë është në shkatru jetën e tina Andaj kanë jam pajtu djetarët Se Zotë i unë Gjelluarë ka kryu këtë univerz I cili spranon Pezull me nejt Një anë e përshimë më thotë Asë nuk du me e cë për para Asë nuk du me e cë për para As nuk dom u kthej prapa. Këto nuk nje ligj i Zotit. Ligji i Zotit ose ec për varra, ose ec mbarapa. S'kam rënë ndan. Ti duhet të shkoje unë s'kam libertet. Ti se ti duhet të shkoje. Ti nuk e ditë ku je të shku. A mund të më ndal ti ku je tunë? Tleshrin. Po do të kthej unë s'kam lëvizë, s'kam u lodh heq, s'kam punu heq, kam kam vetëm ne tiri. S'kam mundsi. Risa dush. Flesa dush që më plaq. Po pra, koha është zbatuse mbi ti pa dëshirën tënde. Pra koha vepronte ti pa dëshirën tënde. Ti a neta s'neta apo nuk vet? Madje ata që punojnë më shumë e ruajn gjallërinë ata asha punojnë. Pra ato që ecin me kohën në kuptimin e angazhimit, ata më shumë e ruajn gjallërinë vetë e vetvetes se ata të cilët janë pesull, sepse ligji i Zotit është vendos. Allë koha shumë e rëndsi. Ma da burrë më është të kamë më detar për kohën që është libri, po. Pra. A dhe edhe është kjo surë është një nga surët që më shumë di mundet më folnë ta Kje surët që a kemi folnë dëri tash Kjo surja që më shumë di mundet më folnë ta Me gjithë se i ka vështë reajete Pse, sepse koa është pjesa përbërse e jona Por qembu Njëra prej fjallët që kanë përmen djetart Mbi kohën Kanë dhanë nga Hasan e Basriju Rahimehullah, djetari madhe muslimanve Kanë dhanë jëbën e adem Obili ademit Këto janë ditët tua Të cijat e përbojnë jetën tane I dhe dhehe be badu Dhehe be baduk Kur shkoj e një pjesë ditës edhe natës Ka shku një pjesë e jotëja Nëse e mërë kështu Jetën, qka e përbojnë? Dita dhe nata Për shumë njërë i dhoti kam 20, vjet, 30 vjetë Mirë, që të 30 vjetë Qka ti ka bëhë koha? Pra kur për po shkoj ka një ditë Për po shkoj ka një pjesë e jotëja Andaj ka dana se në basriju Jeta jotë janë ditë të tua Kuskoj e një ditë ka shku një pjesë e jotëja Ndërsa njerëzit sot e festojnë dhe të lindjën A munish me paramendu se si bashkohet kja Si munit një njeri Me festu një diska shka e ka hup A muni me paramu një njëri për shemull Ka hup në trekti Ka dështu e I ka investu pasat mjera Edhe në funi ka dështu e Ka bnu qelësi Edhe thotë shire i mlet njerëzit hajtë të festojnë A mund është ti me e kuptu, pëse më kathirë ki mu me festu Me shku mi dhe në ngushlime, mosu mërzit se bojhët mirë në regull A me me shku me festu, e kështuja dhe se të festojnë ditë lindjet Një pjesë e ti e ka hup, a i thotë, urime, që ka urime? Urime se ke hup, urime se të ka hup një dit, urime se të ka shku një vjet A në njërë nuk e din të njarë asë që ka bojnë Më sa një thotë, ho gjua haram ka në ha Ti leje haram se se kuptonë Kuptoj e kështu Njani e ka dështu e qëfarurimi i thua tina A në shkata asa në lëbësri ju O, o birja demit Po jetë a jo të shka Ditët e tua E nëse shkon një ditë Ka shku një pjesë e jotëja A në njështu një gjo, një bërë, e një ditëve s'ka kurgjoh një ditë A në shumë pe tabi e njëve ta E tabi tabi e njëve E mësë folmi sa avët Dhe janë kategoria me lartë që ka mujtë me egzistu në ftyrën e tokës Po kuri nalënin disa prej ulemave të tabinve, imamve të muslimanve E dhe këtikush nalë që të të rina pak Që i thonëte? Nalë e dilin Nalë e dilin ti, që mu mës të më hip, hupe koa, rime ti Smuj me nalë, e po smuj me nejt Se këtë dunja s'kena ardha me nejt Këtë dharë s'kena ardha me vatë qejfe Na këtë dunja këtë ardha me e ndërdujën nejtin Të si ne ka kryu Allah u gjeljala për robrit E mirë të ti, o dhe e kunder ta O Andaj koha është gjëja më eshtrejt Se i përket kohës Gjitha shtëtjetarë kanë Në vlerësimin e kohës Kanë pru shumë shembuj Pre shembujve kanë thamë Se gjithë shkanë këtë dunja kompenzohet Kompenzohet Në mon Se ke mëri tash E mëri në ma më vonë Par dhe shkohës Nuk ka teori E asë fuqi E asë takatë që ta kthen ti në tetën dje mbledh kët dunjën thuaj kthemani tetën kur gjosh po duhet dje po m duhet më mungsi kur gjosh son ta kthen dhe kjo është kudretja Allahu xhel xhelalu a më me ta kthe ti kush me ta brun çte të dje shkaloj të mërkurën shkaloj a më nuk ta kthe ti kush kur gjosh son ta kthen mirë kjo është cyber get cows njon isni gabo 10000 euro para 20 vite a mundi ban sot mundun më po Se ne ka blej një shpi para tërët vjetë A mundet sot me blej, mundet me blej Se ne ka kri shkollën këri ka pos Vaktin e shkollës A mundet shtat me kri, mundet me kri Ama A ma mundet me këthi kohën Së mundet me këthi A të shikosa e rëzik shmo Dhe me gjitha ta Qishka thonë sallallahu aleyhi sallem Njerëzit që këtë shkas këthejet Mali dhe jopin Dhe shumë njërën mi thonë Këtë tre këthi tane Leje pak leje. Shlopenj piksajna prap kime fitu e, jo, thot, s'ka, mirë i thu, bema dovak, thot, na, thapë nga mberi, sallallahu aleyhi sallem, hadinë që kanë zhiri ma në Bukhariun, nga i bni Abasi, radiallahu anhu ma, ka thonë aleyhi salatu e selam, një më tani, më gëbunun fihi ma këthiru minë nësë, ka thonë sallallahu aleyhi sallem, dy një metë, ma e menë, dy begati, dy të mira, shomë për i njërzve, i apin lira, to, më gëbun, më gë që ne po shumi zabëniazë janë don të dizime botë këti. Allah tash kanë tregtar janë një or. Ai kurs hupaj. Ai der kur ta shet gjysp borxhim se çmimin, ti thu valla e mashtrova. Mendot ti çe ki mashtru? Kurs mashtroi tregtari, po njerzit zakonisht mashtromi na, apo njerzit e rndon, mashtrohen. Çka tha pejgamberi Ali sallallahu alejhi wasalam? Dy be gati shumë me njerëz e hupin ato. Zdinë botë këti. Cilat janë ato? Tha Ali sallallahu alejhi wasalam: "Es-sihhatu wal faragh" dybe ka ti shumë për njësë dhe ta është i mate shëndeti dhe koha e lirë dika e ki po njësë a ti shakon ma i ri ma i busi e mo ma i ri le ti shakon ma i ri kështë të punë të kajrit kër i kon ma i ri që si ki po a ti s'ka mo a po ose t'i kush vaks kam t'liru ne e kër kishe vaks që ka po i shetik shështë të televizor a po e po tash Allah u gjeluar është i drejt Ti ki këshirë, para me ndohë, para me ndohë Te Allah, u gjelluar Allah, na falë të gjithve Para me ndohë një njeri ku dalë e pa Allah Me dhonë lëgari Dikun me mija se hatë Ka me dhonë lëgari Shka këshirë televizor Hasha wa kella Saran ka me pasaj Komplet filmi shka e këshirë Ajde japë lëgari tash Po une kur gjove zbona une nejta Po kusht ka dhonë ti se këjarë për me nejtë këtu Po mos flasim në sa jo kone haram Shka e këshirë Mësë flasim se aja konë patrejtësit që ka e ja këkshirë Mësë flasim se aja konë gjunanda i zoti që gjelë, li gjelëlu Andaj, thapë i nga mëri a lejë salatu e selam Shëndeti dhe koha e lirë Të kënjërzit janë gati pasmim Kënjë pa njëzve, hajde, hajde, thot A, dolna, dolna Dhe shëndeti nuk i kushtojnë fara rëndësi E pasaj kur jenë si muja, thot Ah, sa e ki shëndetin, shvizohje Shvizohem pun të kajrit Mbushem e pun të kajrit. Nga se ka mundësi dhe do të ndodhë një ditë pëj ditëve Qështë të akish asë shëndetin, asë kohën e lirë Dihët se zamani e hanë edhe njerin edhe shëndetin e tina Andaj, djetarë kanë dhënë, kjo është sa i përket rëndësi së kohës Gjithë shka blehet dhe kompenzohet Kohën së në kompenzon Kohën së në kompenzon Ma dje, djetarët e muslimanve kanë dhënë Mësë me pas vendosë Allahu, pendimin Për zaman nështë ka e ke kalu kur një njëri së një shpendu, së një shndrejç Apo? Sikur Allah, mështë kish vendosë ligë që e pranoj pendimin Për 50 vjetë gjuna, për 60 vjetë gjuna, për 200 vjetë gjuna E pranoj pendimin e një minutit me tashfshi 200 vjetë Kur dikush së një shndrejç Dhe Allah u gjelë këta e ka përmen në Kur'an Apo? Allah u gjelë vala e ka përmen në Kur'an Cile është ajo? Allah u gjelë vala kër e bje pendimin në Quran kur e bëhet pendimin se njerzit pendojn apo filani opendue para se më th than Allah ai u pendu çka dot Allahu u jeloa fetab Allahu alay fetab Allahu alay Allahu ja dha pendimin Allahu ja dha pendimin pse Allahu ja dha pendimin para më noni njerit 60 vjet ka jetu çish ka dash taj ket tek at vet aj ka bo ket kokon e vet kur kush se ka pas mir veç ai e ka pas Qoc sinjerzi, veç aja ka mirë, hiç kurkush, kurkuiçi si pranon këshill, kurkush se ka drejt, kurkush si po m kupton mua, eksu me radh. Keq duhet me ndryshu ki s ka kur gjapun me ndryshuese. Keq duhet me u për sot ktira. Mos m më u ka më pendimi kur shton ç'i më njerë. Mos m u ka ç'i deniar, i lutet Allahut, o Zot, pa pendona. I vi bishman, vjen kes para ç'a ka ndodh dhe drejtohet. Andaj dietar gan dan mos m më paskon më pendimi, çuçe zavan zonjeri kohan kursin e vonçon. Andaj koha të ndëruar xhamatli, o shumë e shtërej. Koha o shumë e shtërej. Atë shikoj njerëzit për shembull që kanë mosh. Dhe diskutoj me ta. Ose lejo për njerëz që kanë shkruajt, ku janë bë pletë. Që çka komentojnë ata jetën. Si e shohin ata jetën? Çka do të madhën koha, sa shpejt ka kaluar. Voi hallën nëse është mbushme, më të mira. Voi hallën nëse është unbush, ajo me tkëçia, me gjuna. Dhe e kanë dërtuve me, me atëko gjenemin e tina Andajte të dhohu të bare kje vëtala Wal asri pashakohën Innel insene lefi khusri Gjithashtu, kër jemi të koha Ka ardhë haditi nga pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallem Hadin që kanë zirë imam tir midhiju Në rëndësin e kohës Ka ardhë një hadit shumirand Në kuptimin e konsideratës me pesh Pengamir A.S. thot Nuk lëviz Kam bëj birit ademi Apo nuk lëviz Ndikam të birit ademi Ndite në, në kiametit Deris atë pytët për katër Gjana Nuk lëviz Shka ketë Pengamber Njeri thjesht Musliman Jo musliman Gjunachar Ketë Pa i abo allohu katër pytje Kam atis lëviz Endala dha u gjilluarë që dhëtë Allahu të bare, kja oda në Kur'an wa kifuhum, innehum mes'ulun Allahu gjelluara, kur rinjallën njërzit qka thot njërë, wa kifuhum, nalë kërna mi mor njërë në logarit kërna mi mor njërë në logarit 4 pytje, thotë Alei Salatu Selam pa ja ba Allahu, gjdo njerit, sloviz ka oma e ti cilat e ato 4 pytje? para më ndohë, këtë të 4 pytje, të ashtë do t'i përmenmi, këtë kanë bojnë me kohën Meditoj e tashtë, gjdo piti që kam jaba Allah u gjelora robit, që t'i lëviz e kama Ket janë për kohën Dhe pas taj shikoti njërzit A, a do t'lëvizin let në khirat A do t'ken mundësia ta Me lëviz Pytja e parë që ka thonë Alehi Salatu e Selam Ka thonë e para Hatta jus ele an Omrihi Fima e fne Pytja e parë Jetën, kë e kjarëgju Jetën, ymrim Ibni, ku e kje arghue? Pythje e parë E jetën që ka të dhamë në atyje Me ko, me nat, me dit, me shnet Ku e kje arghue? A kjo është pythje e madhe Qëka ka mi thanë robi Allahu Gjellelu? Qëka i thot? Valloj një njëri këni pa fëmijen Kënë e merë prindin, pythje Ku keve të nditën? Për të nditën a i sikletavet Qishmi ka dhuta është për të nditën? Abo? Po para me ndo Allahu Gjellelu me dvet Për Vesh një vjetë 360 dhe diçka, apo? 360 dit me dvetë ku keve Pinë mëngjes dhe në kësham Pas taj pinë atën deri mëngjes Jo një ditë 60 dhe vjetë Dikush 100 dhe vjetë Dikush 10 dhe vjetë Varsish se e ka caktua lohu gjelë për imrit është bare madhe është bare madhe Pitja e dytë, ka dhona lejë salatu e selam Dhe por punët e ti Qka ka dhe pruë? Energin që ta ka dhona lohu me punu kuaj e orjuaj duj me pergadit përga, pergjixe dhe kjo kot bëhem me kohën se ti s'um punon pa kohë smurrësh be punua pa kohë pyetja e tretë ka thonbe nga mehammed alayhi salatu sallam e pit për mallin e ti min ainaktasaba ka atifitua kuaj fitove veti kush kujton se me kas mbaron jo masit a vetë ka e fitua me bovu pergjix ket në rregull ska përfunduar për djija. Ua aina an faqa. Ku eki hajuet as. Çitoj fitova O Zot, në rregull. Hallave pas ke fituar. Ku eki hajuë? Oh, çiko. Kjo është pozicioni e madhe. E besimtarit më pas, do të më pas, por djeci për për për pasurin Kajehin nga jo. dhe ngadal ajo. Dhe pyetja e katërt ka thënë alay sallatu wassalam wa an jismihi fi ma abla. Dhe trupin e tij Kë e ka lodhë trupin e ti? Për çka e lodhë? Cile akona jotë trupi jotë të dhe në punë e këj punu ti me vullnet? A kër kër këndërtu e mure, a kër e këj punu tokën, a kër e lidhë për Allahu në gjele gjelelu. Ka o dikush, e shë e kur të apunoj e tokën, thuhë Allah i veç përsta e ka maruket. A më kur lidhë të lidhët në masot, a le ma shpejt, a gjë më së zgatë shumë. Se sikur Allahu për ata në ka kriju, jo për këta, Kjo është përmbisje e peshoreve Nuk matët altani me, me, me peshorene patlijanave Së matët Allahu të ka dhe njetën Mi shërbi atina Jo mi shërbi tokës Allahu të ka dhe njetën Mi shërbi zotit Jo materjes Jo loqët Dikush e lidhë për loqë Ka qef knaqët kër cilët a jo e betonit Veq e këshirë knaqët E shëti si kur tavaf shka i ban musliman qabës A i ban tavaf vazajna Edhe shkrijet kretë Dhe kjo është se ajë nuk e din pëse e ka kriju zoti Ajë menën sa takat Që ka e ka dhënë Allahu Po Allahu dhe gomarit i ka dhënë takat Edhe kalit i ka dhënë takat Edhe lopës i ka dhënë takat Meni shkerbë të mitë në vend Nuk matët me takat Po matët me mene Kuj e të argjuhë Kuj e të konsumë Kuj e, që ka tha për mësam O e angjismi hi, trupin Fima e ble Kuj e ke argjuhu ti trupin Për çka e ke argjë thru pin. Kto katër pyetje, nëse i rrumbullakson, epilogu çka del? Kimu vet për vaktin? Olla asr. Ande thallahu xhëlalu, Pasha kon, inel insani la fi khusr. Vërtet njeriu është në në humbje. Kjo sa i përket kohës. Pastaj thot Allahu xhëli xhelalu, vërtet i njani është në humbje. Pse i njani është në humbje? Marr praktikisht Shiko prej lartë Abo, që a i thonë tash me dron Kuj janë të hargju njërëzit? Janë të hargju në fejtë zotit? Janë të hargju të mësue Koranin? Janë të interesu për fejnë Allahu të barek e vëtjala? Janë të interesu për fjalë të pengamberit? Janë të interesu për akhiretin e të tërë? Këlla, kurse si Ato jenë të interesu e Qish me angbuk? Qish me siguru edhe një material qtes? Qish me ba edhe një komoditet? Kësaj dunjo Nuk ju i ndërëson bërra khireti Me gjithë se për diti për cjellin Familiar të tyre përka Allahu të bare kjeve tjala Andaj që ka tha Allahu gjelluala Insani Nuk është i dështum Në dështim Në dështim e siper Dhe djetarë than Kjo fi, le fi Qa do më than I zhjitur në dështim I zhjitur në dështim Tha për nga mëri ju në sallallahu alaihe sallem Gjdo njeri Zgjohët mëngjes dhe del, je gëdu, hec E blenë shpirtin e vet, apo e shet Na kësham E blenë shpirtin e vet, apo e shet Shiko për nga me sam, e ka shembuli Jetën e njëriut me trektijen Njani kur del në pazar, qka ndodh? O fiton, o hup Shko tre Në ka tre O hup, o fiton Tha për nga me sam, kështu janë shpirtat e njerësve Qohën në mëngjes dhe shpërndahën Njoni e chat, njoni e ble. Këshat po me ble dunjën, njoni e chat këta po me ble ahiretën. Këtë an dy, s'ka tre. S'ka njëri thot pas du me shit, as du me, me ble. Jo, patjetër. Patëre, o oh, ki me shit diçka, o oh, ki me ble diçka. A ma është ai ta çajë ka njeriu, i cili është shpirti i tij. Shpirti. Shpirtin se shpirti Allahu xhel xelalu e ka përmendur se unia kum dhon vetëm. S'unia jap shpirtin dikujt na mu vop çjellë tok tok bashk. S'unia jap shpirtin po mundu doktorin me të ndimun trup. A më shpirtin ndimon. A dha ke pa kur kur vjen mundo shpirtet e trupit çka thot? U kry. E jona u kry. Domethën kur vjen mundo shpirti me trupin. Të gjith sa fuqit njerëzore i çojnë dor thonë tash s'ka mundsi më. Kjo është Allahu xhelel xhelalu. Innal insana la fi khusrin. Fortë njeriu është në zhytje të dashitimit. E çfar zhytje kanë ndërtuarat? Në zhytje ngasë nuk i përmbahet urdhave të Allahut. Nuk e shfryxon kohën nga atë çka është i kënaqës Allahut te bareku ve teala. Le shumica e kohës njerëzit e, e harxojnë në epshet e tyre, jo në atë çka e kënaqë Zoti xhelel xhelalu. S'ka mundsi. Njëriu është, domthon, instinktivisht i ndërtuar ç't punon për për çka? Për interesa të ngushta të tij. Ande Allahu e ka quajtur besim, qartë, dhe ka quajtur ngritje. Se, sepse ngritët prej, prej asoj Allahu gjelë gjelalu në surën e nëzjaat me kemi kaluë qka da Allahu të bare këta kushin gjënet shko Allahu nuk i mahon faktet vekulli kal insanu daife njëri ju është i kriju mi dopt i dopt në komend ka ard i ngush në interesat e veta njëri ju menon veç për, për veti ose pësaj familiar të vet e vlet të vet Allahu gjeluala i luftroj banor të gjënetit me qka Ai itili, endalon vetveten nga egoja e tijna. Wa nahannafse anil hawa fa inal jannata hi al ma'wa. Allahu jallahu ala ku rreshut rrugën e xhenetit, nuk tha veç e shtyp me pula dhe, hi, jo. U bazgon çka dukesh në kret. Çka tha Allahu jallahu ala? Ai itili enal vetën nga egoja. Edi se çtu a interesivat, po do jo, kam e shkuqish sot Allahu jallahu ala. E di sa i murët me manovru një njërë Dhe kur sa të gjallë së në mërvesh Thotë jo, s'pe mashtruaj A ka kësi njerëzi? Ka pëllot Besimtar A i e di se murët me mashtru E dhe sa të gjallës në mërvesh A ma ki, thotë, a zotë qemi bo Andoj, omen Khattavi Kaloj natën Pra një shtëpije Ishte prisit besimtarve Prisit besimtarve Dhe kaloj pra një shtëpije dhe e gjithi do të bo mua bet Unë dalë Se kishte drejt Mi shikue derdhe dhe muslimanve I pa një nanë dhe një qikë të fonë në mezveti Ajo nanë e ato shqit që në qumsht Tamëll I tha në në vetë Që ti pakuj? Që ti pakuj që tohët pak ma shumë? Ajo i tha jo Jo Jo se e ka ndalu Omer Khattabi Prisi muslimarve e ka ndalu në treg medal qumsht I cilë jo i përzi me uj Ajo qka i tha Tha hajt ojbise s'na shenë omeri Shiko Dhe ajo vajza ishte ma no, Nukon me, me, me mosh Munë është buka maja vogël Po menjënja ka dhe në loë matë madhe Abo ti kushtë atun i kam 60 vjet Po ti munë është mi pas 60 vjet Po mua abet një që e bak Ajo ishte maja madhe Po qika maja meqme Qka i tha Kuri tha omeri s'na shenë ojb E tha, Zoti Omerit Anashe Avrën Khattavi kure niti këtë fjallë nisi me kajt Shkoj të djemë të vetë tha Shkoj një intereso në përqaqik e dhe li për përgruje Njëri cilis thot, Zoti Omerit që kam i ban Ti munësh me mashtru Hasan e dhe Husejnin Po Zotit Hasanit që kam i ban Ti munësh edhe hoqën me mashtru Ja shlova unë e këtina Kini panë me zlis, hajde e zojna hoqën Po ti hoqën munësh me zanë Kushtimi se sun e zeh Nuk mund është me zanë Po Zotit Hoxhës shka i banë Zotit Hoxhës shka i banë Andaj, Allahu te bare kërët e shka datë O Al Asri, inë në lëfi khusr Pa shakohen Se se në tje shvizon, na dhe dit Vërtejt njëri është në dështim E sipër se, Sepse më ndonë vetëm për interesat e ngusht të ti Dërsa nuk e dinë se Allahu e ka kryuar Për ta sprovuar Allahu që ka kriju vdekjen dhe jetën për t'i provuar ju, cili është më i mirë shpresë? Ka thënë Allahu i Gjallë, sura, sura e pushtetit, sura El Mulk, sura e mbretërisë së Zotit i Gjallë, çka ka thënë Allahu i Gjallë. Ai është ai që ka kriju vdekjen dhe jetën, para se të mund të gjallëti sikon hiç. Është ka kriju, e s't ka kriju me hëngër dhe me pirje? E kuadallimi me skafshave, çka ka thënë Allahu i Gjallë? Ai e provon ju ju ka kriju mi ushtim bela, ama bela të mirë, li e blu e kum, e jukum, ahsenu amela, një bela, jo mu përla, po bela, cili di me punu ma mirë, cili di me punu ma mirë, si kjo qika të sënën, e martoj për djallin e omerit, omer kattabi, e cilë e i tha hojna na jeme, mos e për zi të amlin, se zoti omerit në shaskena, shkam i dhënë gjeva pa tina, andaj, besimdari, nga kjo surë, kjo surë shumë e mave, Rahimehullah, ka thënë, si kur Allahu mësë kështë zbrit asë një surë, veshë këtë surë, le kefet hum, i kishë mjaftu njërzimit, që ka në këtë surë, me ditojet e shpia, tre ajete janë, nalu, daje një orë, thujë, që ka thënë Allahu në këtë surë, pëse ulemat janë trishtupi kësaj surë, pëse e kanë murë këtë surë, ka së të madhe, nga sënë këtë surë, Allahu subhanehu e teala, nga të regonë për kapitali mësë rejtë, ajo është, Koha jo, në elus me Allah unë të barë, kjo e tala, që Allahu gjillu ala, në mundëson kohën që në kalonë Allah unë të ashtuizohim në rizalok të Allahu gjillu ala. Elus me Allah unë të barë, kjo e tala, që Zotë i Hongele Gjellaluhu, në mundëson që ditët tona dhe netët tona t'imbushme me punë të kajrit, me namaz, me zeqatë, me agjërim, me vebërat dhe zërat, e knazin Allahu në të barek e vëtjala. E luspe Allahu në të barek e vëtjala, që Allahu gjelë gjelë lëhu në mundëson që koha të jetë në ndihme në tonë jë këndër nejve. E luspe Allahu në të barek e vëtjala, që Zotë i unë gjelë gjelë lëhu, musimanëve të jam mundëson që të ngritën në vlerësimin e kohës të tëre. تشفيزوين كوانا ترى يدوش بي الله تبارك وطالع شزوط يونجل جلاله مسلمان كدسان الله تنديه من يتيمات المسلمان الله تنبولون فقرات كامنوت الله تبصرون يقول قولي هذا وستغفر الله لي ولكم فستغفروه إنه هو القفو الرحيم والحمد لله رب العالمين